Les 26 persones dels plans extraordinaris d'ocupació de la Generalitat de Catalunya van finalitzar les seves tasques a l'Ajuntament de Cubelles dimarts.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 Això són plans que treu el govern i en aquest cas, la finalització és la que, és la que és. Nosaltres, com a, com a ajuntament, eh, no podem agafar o tindre continuïtat d'aquestes places perquè no existeixen dintre de lo que és la plantilla de l'Ajuntament. Nosaltres n marcats per llei. cada vegada que creem una plaça té que passar per ple. Vull dir n'hi ha una, un, uns condicionants que ens impedeix de poder, de poder fer una continuïtat jo en aquests moments et diria que ojalà poguéssim eh, poder gaudir d'aquest personal. Ens han fet una feina fantàstica, jo diria que, que hi ha persones que la veritat és que es mereix, es mereix la continuïtat i la dignitat d'un treball eh, dintre d'aquí de del nostre municipi, per tant, penso que hem tingut sort, que han sigut gent que han treballat a gust i que, a més a més, ens han, ens han donat el seu reconeixement amb la seva feina i ojalà, ojalà tornessin a fer aquests plans perquè nosaltres estaríem disposats a agafar una altra vegada tots aquests plans d'ocupació. Pel que fa, els sis digitalitzadors han desenvolupat tres tasques diferents. Per una banda, la digitalització d'apropa als 20.000 registres d'entrada de l'Ajuntament, des de finals del 2009 i tot l'any 2010. Núria Gené, Arxivera Municipal, ens ha explicat en què han consistit aquestes tasques i quin ha estat el seu objectiu final. Sí, hem començat precisament digitalitzant els registres d'entrada de 2010,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 i estalviar costos, evidentment, i allaugerir els tràmits. També s'ha digitalitzat el Fons d'Arxiu Sonor de Ràdio Cubelles uns 700 documents en total des d inicis de la ràdio l'any 1981 i fins al 2001. Conté falques, entrevistes i programes, i entre d'altres eh, podem dir que el fons que s'ha catalogat són casets i cintes de revox. Malgrat que no s'ha pogut acabar la totalitat d'aquesta digitalització, s'ha deixat ordenat, catalogat i encaminat a la seva continuïtat. Així mateix ho explica l'arxivera municipal Núria Gené. Hem posat fil a l'agulla, encara que no s'hagi pogut acabar o no hagin pogut arribar allà on volíem arribar.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 Finalment s'ha realitzat la digitalització i catalogació també dels llibres d'actes de l'Ajuntament des de l'any 1890 i fins al 1945. D'aquesta tasca han resultat unes 1.200 imatges que corresponen a 2.000 registres catalogats. Agilitzar la recerca de documents i la tasca dels investigadors també ha estat un dels objectius d'aquest procés de digitalització. Bé, estem, estem ja arribant a l'època franquista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 Per la seva banda, l'alcaldessa de Covelles, Maria Lluísa Romero, ha volgut felicitar la tasca de les persones que han participat en aquest pla d'ocupació i ha reconegut que encara que queda molta feina per fer, espera que aquesta experiència es pugui tornar a repetir. Però lo cert és que el tema de la digitalització ha anat fantàstica, que aquest Ajuntament necessitava aquesta digitalització i no s'acaba amb la feina que n'han fet, sinó que queda moltíssima feina per fer.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 I és que les persones contractades en aquest pla d'ocupació van començar les seves tasques el 12 de juliol de l'any passat i han estat treballant per un període de 6 mesos. La seva jornada laboral ha estat al 70% del total, és a dir, 24,5 hores setmanals. Fora d'aquest horari, també han completat la seva jornada amb accions formatives que han estat subvencionades amb 11.960 euros.